Sziasztok, Csepregi Tamás vagyok, és magamat is meglepve, de nem én fogok ma a zombikról beszélni, hanem most kivételesen a retrofuturizmus téma körébe jöttem. Ez a szó ez valószínűleg sokaknak idegen lehet, és, és nem hallod, de maga a téma, amiről szólni fog, szerintem mindenkinek ismerős lesz. Lesznek olyan képek, vagy olyan hangulatok, amikkel mindannyian találkoztunk. Nézzük meg először, hogy mi az általános definíciója a retrofuturizmusnak. Ez egy kreatív mozgalom, mely az 1960-as évek stílus elemeit ötvezi futurisztikus technikai megoldásokkal. És ez nagyon szépen hangzik, és lehet, hogy egykor igaz is volt, de ez ma már elég távol áll a valóságtól, főleg, hogy a retrofuturizmus kifejezést ma két elég nagy ö, alf típusára lehet szétbontani. Nézzük meg, hogy mi ez a kettő. Egyrészt, Retrofuturisztikus műfajról beszélhetünk, kötőjellel, illetve futurisztikus retroról. Retrofuturisztikusnak tekintetjük ezt a képet, ahol egy robotmama sétáltatja robot kislányát, futurisztikus retrónak pedig például a Jetson családot. Nézzük meg először alaposabban a retrofuturisztikus alműfajt. Ez tipikusan az 1960-as években kifejlődött stílusról beszélhetünk, amikor is az űrprogramnak, illetve a 60-as évek technikai vívmányainak köszönhetően egy elég komoly, ilyen optimista hangulat fogta el az embereket. Ez főleg, főleg az Egyesült Államokra, illetve meglepő módon a Szovjetunióra vonatkozik, illetve Európai északi részére. A 60-as éveknek köszönhetünk olyan, találmányokat is például mint a compact disz a cd lemez amelyik csak két évvel két évvel az audio szalag után lett felfedezve az egy másik kérdés hogy legalább 25-30 évnek el kellett telnie hogy ezzel is terjedjen minden esetre ez a, a, az hogy az ember az űrben járt az hogy leszáll a holdra az hogy ezek a, ezek a technikai vívmányok széles körben ismertek lettek, ezek egy nagyon ilyen bizakodó optimista hangulatot ö, idéztek elő az emberekben, illetve azokon akik, akik a technikával foglalkoztak, vagy akár a művészetekkel. Ö, ezek a tipikus ö, retrofuturista képek, amikből most néhányat meg fogunk nézni, amikor az emberek azt hitték, hogy itt pár éven belül ö, a városok fognak épülni a Holdon, repülőautókkal fogunk közlekedni a városokban, és az otthonainkban majd emberszabási robotok fognak helyettünk főzni, meg mosni. Ez tipikusan egy, egy orosz ö, újságnak a borítója. Ez már egy amerikai ö, borító. Ezek a képek, azt kell tudni, hogy ezt komolyan is gondolták akkor, tehát ez tényleg terv volt, úgymond az emberekben, hogy pár év elteltével, vagy akár a mágikus 2000-es években, akkor már kettesen fog kezdődni az évszám, akkor ezek a, ezek a dolgok valóságok lesznek. Például majd a gyerekek az iskolában ilyen hatalmas kivetítőkről tanulnak, miközben mindenféle repülő eszközök szállnak le a tetőre. Érdemes megfigyelni, hogy ezek a lekerekített formák minden műanyagból van, ezek tipikus, tipikusan ennek a kornak az ötletei voltak, hogy mostantól majd minden így lesz. Ez nagyon ilyen előremutató dizájn volt a lekerekített formák, illetve az, hogy minden műanyagból készül, plastikból és a kivetítő is minden. Ez egy félkomoly tervezetnek az egyen sémája. Úgy gondolták, hogy New York alá egy teljesen új várost fognak felhúzni, mivel New York ma nem tud terjeszkedni semmilyen irányba, viszont fokozatosan nő a, a lakossága, ezért úgy gondolták, hogy majd egy hatalmas gömbvárost fognak alá jó pár száz méterrel ö, építeni. Ez annyira komoly volt ez a terv, hogy ez, ö, elő is terjesztették bizonyos helyekre és ezt sajnos nem lehet látni a minőség miatt, de itt egy város láthatunk, egy ki kimagaslik, és egy Coca-Cola felirat van rajta. Tehát valószínűleg már a tervet is megszponzorálta a Coca-Cola vállalat. Valamint mindenki egyetért hát abban, hogy alig pár év, és ilyen helyközi járatok vannak indulni a Holdra. Tényleg csak beszállunk, felrepülünk, visszajövünk, oda fogunk kirándulni, nem pedig nem tudom, Long island -re. És természetesen futurisztikus autókkal fogunk közlekedni, amelyek repülnek is, lekerekített formák, műanyag, üveg. Um, annyira komolyan gondolták, hogy még az Osborne vállalat, illetve kiadó, amelyik nagyon régóta foglalkozik technikai, illetve tudományos kiadványokkal, az is teljesen komolyan gondolva kiadott ilyen könyveket, illetve folyóiratokat, hogy hogyan fogunk a jövőben élni. Hát alul láthatjuk nagyban, a tipikus elképzelést, hogy a holdon majd kupolavárosokkal és holdjárókkal fogunk közlekedni. Fentebb a kisképeken viszont az az érdekes, hogy olyan futurisztikus elképzelések is vannak, amik konkrétan ezek meg is valósultak mára. Tehát a második kiskép az például egy napelemekkel működő ház. Ez ma már nem, nem egy vad elképzelés, illetve a jobb szélen egy órába épített tévé. Mert hát ennek sincsenek ma már igazából akadályai. A harmadik kép az egy újfajta sportot ábrázol, ahol ilyen 4000 méter magasban mindenféle jetpekekkel közlekedő emberek labdáznak. Ez ilyet még nem láttam. Úgyhogy ez. Ebből is látni, hogy valamennyire komolyan is gondolták a dolgot, ugyanis a Popular Science magazin, amely egy meglehetősen mértékadó magazin volt abban az időben. Úgy hirdette már ezt a futurisztikus autót, hogy két év múlva már. Már, már ez meg is valósul. Részleteket a 78. oldalon lehetett el az olvasni, és sajnos ezt nem tudtam feltúrni, hogy mik a részletek, de nem következett be. Térjünk vissza néhány kép után akkor magához a retrofuturizmushoz. Látjuk ezekből a képekből is, hogy milyen hihetetlen naivitással de milyen optimista álltak hozzá a jövőhöz az emberek, úgymond ilyen anti-anti utópiaként, és az elmúlt egy-két évtizedben sorra jelentek meg az utopisztikus regények főleg, tehát regények főleg az irodalom terén, például a Szép világ, hogy az 1984, amelyek hihetetlen komor utópiákat festettek le a jövőre, és mintha ennek lenne ez az optimista és naív hozzáállás úgymond egy ilyen ellenpólusa. Ugye az emberek azt képzelték, hogy, illetve azt remélték, és ezzel együtt képzelték, hogy a jövő az majd tökéletes lesz. Hát majd hirtelen eltűnnek a problémák, úgy mint éhezés, meg, meg túlnépesedés, meg hasonlók, és minden meg fog oldódni, hiszen a technika az csak jóra lehet használni, és majd robotok fogják megkönnyíteni a mindennapi életet, és mindenki repül fog járni. Ö, tehát ebből is látni, hogy milyen szélsőséges megítélések váltogatták egymást, hogyha összehasonlítjuk ezeket a könyveknek a, az ideáját, úgymond ezekkel a, ezekkel a reményekkel, vagy várakozásokkal. Üm, kérdés, hogy ez Skiffinek nevezhető ez a dolog, de, de nem, mert ezt akkor az emberek, ez a mindennapok része volt, tehát ezt nem a, a tudományos fantasztikummal foglalkozó emberek üm, foglalkoztak csak ezekkel a kérdéssel, ezek a Ugyanúgy a napi lapokban megjelentek ezek a képek, ugyanúgy a, a mindennapi életnek a részei voltak, volt ez a, ez a csodavárás, vagy ez a jövővárás. Úgyhogy nem beszéltünk arról, hogy itt az kifírodalomnak lenne a retrofuturizmus annó akkor egy, egy hajtása, hanem ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy ilyen általános műfaj, vagy korszakos műfaj volt. Üm, olyannyira, hogy ez nem csak a ilyen vágyálmok, illetve a az újságok meg a, meg a poszterek szintjén maradt meg, hanem ez annól a 60-es években igenis kézzelfogható valóságá vált, um, hiszen ez, a, ez az idea, ez megjelent kézzelfoghatóan az építészetben illetve a formatervezésben, ami aztán egészen a 70-es évekig tartott, sőt egy saját stílust is létrehozott, um, ez a retrofuturizmus, Méghozzá a Google-stílus. Most erről mutatok pár képet. Illetve uh, hatalmas lökést kapott maga ez a futurisztikus uh, hozzáállása az embereknek a, az elkövetkező évekhez, az 1964-es New Yorki VIA kiállításon, ahol uh, maga ez a Google-stílus is hihetetlen uh, népszerűséget, illetve uh, közismert lett. Tehát akkoriban egy VIA kiállításokkal uh, nagyobb súlyel esett mint manapság, amikor ugye a globalizációnak, az internetnek stb. hála nincs, nincs nemnögen van új nap alatt, illetve ami van az egy órák alatt körbe a Földön, akkor ez egy jó egy évig tartó kiállítás volt, ami több millió embert vonzott New Yorkba, és ennek a hírét aztán vitték szerte szét a világba. Tehát ami ott úgymond trendi volt, az, az nagyon a, a helyi tehát az akkori időhöz képest hamar el tudott terjedni. Főleg szóval Észak-Amerikában terjedt el ez a Google-stílus. Filmekből vagy, vagy fényképekből, vagy aki járt arra, az pontosan ismeri ezeket az útszéli moteleknek, ezeknek a tipikus logóit, illetve tábláit. Ez, ez, ez az úgynevezett Google-stílus. Vagy például ezek a nagyon merész formákkal operáló épületek illetve ez az UFO leszálló hely, ez vagy UFO-hoz hasonlító torony. ez is az 60-as években épült a Google stílusban. Ez a kakuktojás, tojás, ez nem Google stílus, ez csak szimplán futurisztikus, ez viszont a, majd az egykori Jugoszlávia területén egy épület. Fogalmam sincs, hogy mit, mire használhatták, de rendkívül futurisztikus ez biztos. Ö, azt nagyon fontos, ezzel az egész retrofuturizmussal kapcsolatban észben tartanunk, hogy a retro azt, azt később mit tettük hozzá, ezt a címkét. Tehát az akkori embereknek, az akkori társadalomnak, a tudománynak ez egész csak szimplán futurisztikus volt, illetve a futurizmussal foglalkoztak. Nekünk ma már vicces ezeket a képeket látni, mert tudjuk, hogy ezek nem következtek be, itt élünk már az ő jövőjükben. Ö, Viszont az az egy évtized körülbelül, amíg, amíg ez a nagy optimizmus, ez a nagy naivitás kitartott, az egy elég meghatározó része volt a képzőművészetnek, vagy az építészetnek, illetve az alkalmazott művészeteknek, ezért széles körben ismert még ma is ez a úgy úgymond. Viszont természetesen ez nem tarthatott ki sokáig, körülbelül egy évtizedet elt fel ez az időszak, hiszen elég hamar kiderült, hogy ezek a repülőautók, illetve ezek, a, ezek az szabású robotok az otthonainkban ezek nem fognak, nem fognak bekövetkezni, hiszen ahogy jött, a, átváltottunk a 60-asból a 70-es években, ezek a technikai fejlődések, a, a találmányok, ezek a vívmányok, ezek a mindennapi életnek a részei lettek. Tehát akkor már nem volt, nem volt egy, egy magnószalag akkora csoda, tehát nem úgy képzelték el az emberek, hogy majd magnószalagos számítógépek fognak a holdra utazásban segíteni, és hogy szépen ezek a technikai dolgok részei lettek a mindennapoknak, úgy rájöttek az emberek is, hogy nem túl reális dolog repülőautókat álmodni magunknak 10-20 éven belülre illetve holdutazásokat. És ahogy szép lassan rájöttek erre, úgy alább hagyott ez a lelkesedés is, és az egész futurisztikus vonal szépen lassan eltűnt az alkalmazott művészetekből is. A legtovább talán a formatervezésben tartott ki a 70-es években, amikor is még ezek a nagyon ilyen plastikus, nagyon fura formájú bútorok, székek, hasonlók, ezek még a 70-es évekre abszolút jellemzőek voltak. De talán ez maradt meg leg legtovább ebből a futurisztikus elképzelésből, vagy mifajból. És maga a futurizmus visszavonult oda, ahol aztán azelőtt is, meg azóta is, meg megvan a helye a, a tudományos fantasztikum területére. Ö, a legjobban ezzel a kifejezéssel szeretem a retrofuturizmust illetni, a jövő, ami nem jött el. Stugorjunk át a futurisztikus retróra. Ez egy olyan műfaj, ami leginkább a 2000-es évek óta, és a mostan időkig is, is tart, és éli reneszánszát. Ennek az a lényege, hogy feltételez bizonyos előismereteket a befogadóval, a befogadótól. Tehát úgy nyúl vissza a letűnt koroknak a műfajaihoz, vagy stílusaihoz, hogy feltételezi azt, hogy a, az emberek, a befogadók a ezzel tisztában vannak. Akár hogyha erről a... Építészeti Google-stílusról beszélünk, vagy az Ardekóról, és ezeket az általunk már jó ismert múltban jelenlevő eszméket vagy stílusokat, ezeket kapcsolja össze a technikával. Ö, a futurisztikus retro már nem korlátozódik egy olyan szűk területre, mint a retro-futurizmus, futuriz, hanem megjelenik az irodalomban is, és igazából Majdnem minden skifi uh, alműfajra rá tudnánk húzni azt, hogy ez egy futurisztikus, futurisztikus retro műfaj, de van néhány, ami különösen, különösen jellemző, például a steampunk, ami ugye egy viktoriánus korban nyúl vissza, és a, a, ugye a gőzgépeket elegyíti a technikával, vagy a dieselpunk, uh, szintén alkalmazzák ezt a, a reklámok, a filmek, például a um, Sky és a Holnap Világa című filmre gondolunk, az egy tipikusan egy retro futurisztikus retrofilm. Illetve aminek nagyobb figyelmet fogok szentelni, a számítógépes játékok. Főleg, hogy az egész előadásnak az ötlete innen jött, hogy a kedvenc játékaim ezt a futurisztikus vonalat képviselik. Ugye ezt már említettem, hogy itt nagyon fontos ennél, hogy csak, csak akkor van értelme ennek a műfajnak, hogyha az a, a, a befogadó az pontosan tudja hogy mi az a, mi az a műfaj mik azok a, a, a pontok amikhez visszanyúlunk és amit a, a technikával aztán összevegyítünk tehát ez egy ilyen összekacsintás a, a, az alkotó és a befogadó között például itt vannak nem olyan régen az internetet körbejárt vicces képek ahol Például a Facebookot látjuk, vagy egy 60-as évekbeli környezetben vizuálisan visszahelyezzük, vagy a YouTube-ot. Ezek azért működnek, mert hiába nem éltünk a 60-as években, vagy a legtöbben közülünk legalábbis, Rá, de, ráadásul nem az Amerikai Egyesült Államok 60-as évekében, de mégis a filmekből, a sorozatokból, a könyvekből, pontosan Érezzük mi is annak a, annak a 60-as éveknek a hangulatát. Tehát ezért működhetnek ezek a poénok, mert ilyen ismeretlennül is ismerősek ezek a, ezek a világok. Vagy például a repülőautók. Ezekből is látni, hogy ezek, egy, ezek ma készült képek, ma készült euh, amik szintén ezt a 60-as évekből is stílust idézik meg. Tehát egymás mellé rakattunk egy retrofuturisztikus, vagy egy futurisztikus retró repülőautót, és nagyjából azért meg lehetne állapítani, hogy melyik melyik. Nagyon erősen építenek ezek a dolgok a, ezzel a nosztalgia faktorra, amit én futurisztikus nosztalgiának hívok. Pont amiről az beszéltem, hogy hiába nem voltunk részesei a 60-as éveknek, pontosan tudjuk, hogy, vagy legalábbis van egy elképzelésünk, egy ilyen ál. Elképzelésünk arról, hogy ez a 60 as évek milyen is lehetett. És erre, erre az álnosztalgjára építenek ezek a, ezek a képek. Az viszont, az viszont fontos, hogy ma már ez a futurisztikus retro, ez, ez nem lép túl a szórakoztató irodalom vagy a szórakoztató műfajuk területén, például az Skifin. Tehát ma nem készülnek olyan építmények, amelyek ezt a stílust alkalmaznák. Ö, illetve azok, a, azok az alkotások, akár könyv, akár film, amelyek a futurisztikus retrót alkalmazzák, elmondható róluk, hogy valamikor az elmúlt történelmünkben kiválasztottak egy pontot, és azt gondolták el, hogy ha azon a ponton ö, máshogy volna el a történelem, akkor hol tartanánk ma, vagy hol tartanánk ö, pár év múlva. Ezek nem egy ilyen naív, optimista, szebb jövőt tárnak általában elénk, hanem végig gondolva ezt az időbe, ezt az egy pontból máshogyan elágazott történelmi vonalat, egy ilyen időbe fagyott állapotot idéznek nekünk általában. Ez ugyanúgy lehet nosztalgikusan ideális is, mint önpusztítóan végzetes. Ezt a, ezt a két kifejezést is ebből a két PC játékból, vagy PC játékra vetítettem le. Az egyik a follow sorozat a másik pedig a sok sorozat. A Fallout az tipikusan ezt a Google stílust teszi magáével. Ugye a Fallout univerzum hiába játszódik 200 évvel később, mint a mai jelenünk. Igazából egy 1960-as években beli állapotot gondolt tovább, amikor is nem a, nem a tranzisztort fedezte fel a, a technika, és nem abból indult ki a fejlődés, hanem, hanem a fúziós reaktorokból. És ezért hiába 2200-at írunk a játékok jelenében, mégis egy, egy ilyen 60-as évekbeli stílus az, ami visszaköszön. A Biosok pedig pontosan ezt ő főleg a, az építészetig nyúlt vissza, az Art Deco stílust e, egy, vele egyítette a technikával. És ebből nézzünk pár képet, például ezek a falut nevű játékból, ilyen játékbeli pószterek, um, az egész tipográfia, illetve a felépítés ezeknek a posztereknek ugyanígy a 60-as évek köszön vissza. Illetve ha látunk egy screenshotot magából a játékból, akkor látjuk, hogy ez a Google apt is stílus az, ami a látványvilágát formálta a játéknak. Illetve maga a technika is ebben a 60-as évekbeli feelingel jelentkezik. Vagy például a játékból egy poszter, ami egy mosóport reklámoz egy robottal. A Bajasok pedig, mint említettem, ez az Ardeko stílust hívja segítségül, és ezek a játékbeli kis animációk is a 60-as évekbeli tévés spotoknak a, az animációját dolgozza fel újra. Illetve magában a játékban az egész, ez egy víz alatti városban játszódik, ami önmagában egy ilyen utopisztikus gondolata a, a tervezőjének, és az Ardeko stílusban épül fel az egész, egész víz alatti város. igen, erről már volt szó. Ez a Frederick Jameson nevű, nevű ura, aki a 30-as években született és végigkísérte ennek a futurizmusnak a történet egészen a mai napig, és egyébként nagy kritikusa ennek a, ennek a műfajnak ma már. Ő egyébként egy irodalomkritikus és egy uh, marxista politológus. Ő azt mondta, hogy az, hogy mindig visszanyúlunk korábbi... Uh, korszakoknak a műfajaihoz, az igazából nem más, mint egy újrahasznosítás, és az arra bizonyíték, hogy elszegényedett az emberek fantáziája. Illetve miután beláttuk, hogy képtelenek vagyunk a jövő, a valós jövőnek a megjósolására, ezért hasznosítjuk fel újra és újra mindig a múltat különböző formában. Lehet vele egyet érteni, lehet nem. Az egyik példaként a szárnyas fejvadász című filmet hozta fel, mint negatív példa, Úgyhogy én innentől kezdve nagyon nem tudok vele egyet érteni, mert személyes okokból. Mint említettem, hogy itt a Futurisztikus retrónál a cél igazából már csak a szórakoztatás, ezért is vonult vissza, illetve vergyökeret az irodalomban, a filmekben, a játékokban, és pontosan ezzel a mi lett volna, ha effektussal dolgozik. Futurisztikus retro pedig ezt a... Ezt a kifejezést szeretem alkalmazni, ez pedig az a múlt, ami, ami sosem volt. És így ért össze végül is a két alműfaj ennek a retrofuturizmusnak. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani erről a, erről a furcsa műfajról. Köszönöm szépen a figyelmet!